Hej og velkommen til uh, Vi var ikke hurtigt nok, en ydmyg Formel 1 podcast episode 8 Det er da den 1. maj ja, og mit navn det er Martin Ishøj det skal du altid indskyde, for ellers så glemmer jeg det Mit navn er Thomas Blikfelt uh, Og uh, nu er der jo desværre ikke noget løb i næste weekend Det har uh, været en af de uh, lidt længere pauser indtil videre Som fortsætter som fortsætter, ja, Æh, men øh, der er heldigvis en hel masse nyheder, og så er dagen i dag jo også en helt speciel dag for Formel 1-fans. Ja, Helle har snakket om det. Det er jo 1. maj, og det er jo den dag, alle Formel 1-fans øh, tænker tilbage på som værende en af de, måske en af de mest tankevækkende dage. Ja. Æh, vi mistede en af de store. Det må man sige, for præcis 20 år siden. Ja, er sådan sender. Senere. <laughs> Lige præcis. Uh, og uh, ham vil vi selvfølgelig snakke uh, meget, meget mere om senere, fordi hvordan kunne man ikke det på en Formel podcast på den her dag. Uh, men i stedet for uh, at starte med, uh, med den store legendes historie, så synes jeg, vi skal starte med ugens overskrifter. Ja. Og nu ugens overskrifter. Uh, og det er igen en historisk ting, uh, vi kan kigge tilbage på, men det er... Uh, er Tonsenas bil, øh, den klassiske McLaren Honda MP4 4 er stadigvæk den mest dominerende bil, der nogensinde har været bygget? Det er meget bemærkelsesværdigt at tage i betragtning af, at man har set Red Bull lavet specielt sidste år. Ja. Men, øh. Øh, men faktum er, at Tonsenders bil. Stadig den mest dominerende. Og det var også en af, det var, eller lige præcis MP4-4, det var også en af dem, han vandt verdensmesterskabet i, ja. hvor man så formodede øh, af hans tre verdensmesterskaber. Øhm, men øh, det hænger jo ikke rigtig sammen med, hvad man ser fra McLaren i dag. Det, det kommer forhåbentlig snart til at ændre sig. Nej, men hvis man skal se positivt på det, så var det med en Honda-motor også dengang. Så der er måske øh, lys i sigte for dem, øh, hvis de kan få den samme dominans tilbage med en Honda-motor, som de havde med sender, så må man da sige, at det ser positivt ud. Altså, jeg, jeg tror, at den her Honda-snak om Honda, der kommer tilbage for Formel 1 øh, til næste sæson, øh, for indtil videre at lave et eksklusivt partnerskab med McLaren, er en af de, er et af de temaer, som vi kommer til at snakke om rigtig, rigtig, rigtig meget i den nuværende sæson, fordi at jeg har stadigvæk svært ved at tro på det. Jeg, det det, der, der skal ske meget, der skal ske rigtig, rigtig, rigtig meget, men, øh, men øh, blæs se. De skulle jo være klar til næste år. Masser ja. Masse af hestekræfter, masse af turbo og og altså en motorgigant som kommer tilbage i formel 1. Spændende bliver det i hvert fald. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg har en nyhed om Force India, og det er en ø, ekstremt positiv en af slagsen for ø, for, for, for Force India, som, som, som altså for ikke særligt mange år siden var et af de hold som ø, nærmest lå i bunden hver gang og så stille og roligt faktisk har kæmpet sig op. Det jo lidt blev det forbillede. Det forbillede den slags forbillede historie som hold som Ketherham og og Wimped nu altså med Russia og så videre gerne vil, vil lære lidt af. Men det er nemlig Forsinia som har skrevet en ny kontrakt med en kæmpe stor sponsor og øh, hvad vil du gerne sige? Ja, danser lige en sagt dans. Hvad gør det? Kusak. Cosa. Ja, ja, det. er lige præcis. Fordi det er nemlig af. Ja. Smirnoff vodka, som de fleste af os kender dem for, har skrevet kontakt med Force India. Det betyder, at der kommer et kæmpestort logo på Force India-bilen. Man kan ikke sige, at det er helt på størrelse med det, der lige nu findes på Williams-bilen fra Martini. Nej. Det var nærmest en bil badet i Martini. Men, man, den, den har alligevel fået en god lang side på den bil. Det må man sige. Og, og endnu en gang synes jeg, det er jo fantastisk, at Formel 1, som jo er verdens hurtigste sportstræn på landjorden, tror jeg. Ja, Arh, ja, der er måske min... nogle dragstars lidt. Men det er en hurtig sport. Så hvor man har valgt så effektivt at kombinere drink and drive på nærmest alle biler. Vi har McLaren med Johnny Walker. Vi har, hvad vi har Williams. Williams, som, som jo ikke kun har et lille logo, men som er badelige i farverne Men den er heller ikke på så mange procenter, så det er vel okay. <laughs> øh, og så har vi Frost som har valgt at smøre smigerne for siden. Nu siger du, det, det, den er ikke på så mange procenter. Det er måske netop derfor, at han kunne tillade sig at køre så mange kilometer i time i ja. Ja. Uh, Det var en nyhed fra sidste uge, men uh, nu begynder det pludselig at give mening. Men nej, Smirnoff, uh, jeg synes, det er rigtig positivt at se, at så stor en sponsor kom, uh, kom uh, ind i Formel lidt. Uh, det synes jeg faktisk lidt, man har savnet af ja. uh, de her gigantfirmaer, ligesom, ligesom finder deres vej til sporten igen. Og så synes jeg, at det er super positivt at se, at det ikke nødvendigvis er en gigant som McLaren eller men det ellers kunne være en Ferrari måske, ja, med som, som, som løber med dem. Det er nok et tegn på, at Foros India får kredit for de pladser placeringer, de har lavet i hvert fald de sidste to sæsoner, fordi ja. de har også været stærkt kørende og kører stærkt i år, altså, mm. så, det, så det, det giver god mening, at der er nogen, der begynder at smide penge i dem. Omvendt ja. så mangler vi jo stadigvæk at se lidt for McLaren. De har jo råbt og skræddet om nye sponsorer, der er ikke rigtig kommet noget, men, men det er ikke en nyhed, jeg har med i dag. Men, Nej, men for måske lige at afrunde den, så kan man jo sige, at McLaren er så til gengæld et af de firmaer, som i den grad har pengene i ryggen. Dem frygter man ikke lige frem. Du ved, øh, går ned i nummer hjem, hvis, hvis de ikke får en, en hovedsponsor de næste to sæsoner. De skal sgu nok klare det. Ja. Hvorimod Force India kan ikke, at det er et, et, et hold i farzonen, rent økonomisk, men, men det er i hvert fald et hold, som, som måske kan bruge de ekstra ressourcer til at opse niveau øh, endnu mere. Og så, øh, så er det godt nyt til Nico, Hulken, Nico Hylkenberg, som også øh, så sent som i denne uge har sagt, at han faktisk ikke regnet med, at Force India ville være så godt med allerede i starten af sæsonen. Øh, det er jo en situation, som han i den grad har oplevet før, hvor de har været skidt fra starten. Det oplevede en oplevet en sidste år. Der har han også oplevet hos uh, Forsinja før, og så ellers så kommet efter det. Så, så han er meget positiv i over, at, at det allerede kører forholdsvis godt. Så. Ja. Og der kan vi stille krejses nogen tvivl om længere, at Hylkenberg er en af de kører, vi også gerne vil se det. Oh, ja. ja, det er Ja, i sejnene hos. Så vil jeg tage den næste, og det er jo, at vi har Remi Taffin fra... Lotus, ude at sige, at øh, de regner med... At For Renault. Komme... For Renault, ja, <laughs> men, men det er det, det er jo også en slags ja, ja, Lotus. Ja, ja, ja. Øhm, men han er ude at sige, at øh, de regner med, at øh, motorene, de kører 100% i Montreal. Eller han er ude at sige, at i Montreal er de måske så tæt på 100%, som de kommer overhovedet. Det ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder Nej, men, men 100% er jo godt Og hvis de så samtidig I hvert fald i Red Bull-lejen Får deres nye benzin, som vi snakker om i sidste oh, ja, ja, ja, ja. Så det er 100% plus benzin Så det må vel give en 120 Så de det kommer ja. til at køre stærkt Altså og mindst 5 sekunder øh, På hver bane i, i skåret tid øh, Fra Altså vi skal nok forvente, at Red Bull med den nye benzinblanding Og en Renault-Motor 100%, ikke 110% 120 procent. Er det med benzin? Ifølge vores matematik, yeah. øh, kommer til at stikke af for hele fældet. Det bliver sindssygt. Det jeg bliver glæder mig. Fuldstændig Min indlæg. klarpad, den er taget. Nå nej, jeg holder mig forrej, Jeg er ved at være bange på forrej. <laughs> ja, lige præcis. Nej, øh, det er selvfølgelig positivt. Det, det er da rart at høre, at, at de regner med, at endelig har fuldstændig styr på den der motor. Det jeg nok glæder mig mest til i det regnestykke, det er at mm. se, hvis de siger, at de er tæt på de 100 procent, hvor langt, eller rettere sagt, hvor tæt er de så på Mercedes-motoren? Ja. Øhm, der er en anden ting, jeg gerne vil, vil snakke om med den her udtalelse. Det er, at han rent faktisk også siger, at øh, det er ikke så vigtigt for en motor at kunne yde 100% på Barcelona-banen eller i Monaco. Aha. <laughs> ja. Det synes jeg der er en fin lille udtalelse. Ja. ja. Hvor vil du hen med den, Altså, for mig at se, så er det altid bedre at have en motor, der kører 100%, end at køre en, der kører 75%. Men hvis det, han siger er rigtigt, så kan man bare, så kan du lade den køre på fire cylindre. Det kan jo være, at de kommer med en Obel Vectra motor eller sådan noget, eller andet. Der skal yeah. ikke mere til tændformoner gå. Det er der, min Suzuki Swift, der solgte <laughs> ja, til. Det bliver fedt. Så det er aerodynamik aerodynamik, aerodynamik, aerodynamik og ikke noget motor. Ja, man kan sige, at han er, han er franskmand, så uh, hans udtalelse er måske blevet nys. Nej, det er også fejl, der skyde ham det i skoene. Uh, Men det er da bizarre udtalelse. Det er en meget, med. meget ny udtalelse. Uh, og, og man kan så også sige, at i og med, at han nu siger nyt i tæt på 100%, den ligger sådan lidt op til, at hvis det så ikke går Red Bull eller Lotus, eller hvem det nu er, så godt og det ser ud til at have noget med motoren at gøre, så kan han altid komme jeg tilbage sagde, og sige, at vi har bare faktisk næsten jo. Ja, ja, ja. Vi, og vi var faktisk kun på 97 procent. Ja, ja. Så er motoren talt... kun meget bedre, Nå, men så skal I kraft, kraftbremse for den til at køre. Ja, øhm, men øh... spændende, yeah. og det er Men spændende, hvordan de øh, kommer til at holde sig over for Mercedes. Øh, den næste nyhed, den har jeg her, det er, at der nu snakkes om et øh, nyt race i øh, Azerbaijan. I mm -hmm. øh, 2016. Gadeløb. Gadeløb er i. Øh, nu håber jeg udtalt det rigtigt. Baku. Baku. Baku. Øhm, og det er jo altså den her, øh, her øh, rimelige voldsomme ekspandering af sporten, som, øh, som den gode Hagelsstå har arbejdet på et lang tid. Han vil jo gerne have, have løb i. Øh, mange flere steder i verden, og det kan man også se på den måde, at der ikke er helt så mange løb planlagt for Europa fremover. Altså, Det her det har været en sport, som i lang tid har holdt sig, eller holdt en stor del af dens løb i Europa, og nu ser det altså ud som om, de, de er i langt højere grad prøver at sprede den ud over hele verden. Der er også kæmpe meget snak om et løb i Mexico og i Argentina, og jeg kom der frem i dag. Nå. Det har jeg altså ikke hørt. Øhm, så, så det må da siges, at Sydamerika nu skal være den nye form, lidt base ud over Europa. Ja, men det er jo det her, man ser med, med så mange af de her øh, giganter, at øh, de vil jo gerne satse på de markeder, eller ind på de markeder, som, som de spår kommer til at, at have en enorm øh, økonomisk vækst ja. i fremtiden. Så det er egentlig ikke så underligt. Jeg er sådan lidt spændt på, hvad det i, i sin tid, hvis alt det her det kommer til at lykkes for dem, kommer til at betyde for, for, for, for selve sæsonen, altså både mange res, vi får hvor mange ressourcerholdene lige pludselig skal bruges rent logistisk, og om det kommer til at betyde, at sæsonen skal strækkes endnu længere. Der er sådan en helt masse spørgsmål i det. Ja, det vil jeg ikke begynde at spille noget ja. af i nu. Men... Og jeg kan sidde og blive sådan et nostalgisk på en eller anden måde, fordi der er rent faktisk rigtig mange af de her baner, der ikke bliver brugt lige nu, som man ja. godt så tilbage. Altså, der, ja. der jeg vil måske hellere have en ordentlig bane i stedet for endnu en bybane og så jeg så bare altså. Ja. ja. og så så tænker man lidt på, på nogle af de baner som som der allerede øh, der har en historik og noget. Og der er, er ikke plads til allerede ja. nu ikke altså jeg så dem jo gerne øh, køre på brand hatch i øh, i England for eksempel helt igennem fantastiske ja. baner og så videre ikke? Men det er også ja. så silberstøvning. Jo jo det er en variant ja, ja. men øh, ja videre Martin... Ja, yeah, men det her det bliver en kort nyhed, men den er til gengæld out of reach. Altså det er, det er måske dagens vildeste. Og vi siger, at det er i hvert fald en kobling til sporten, jeg ikke havde set før. Men det er Stefano Dominicali. Hvem ellers? Der er jo øh, er blevet, øh, er blevet øh, fået en henvendelse fra det italienske basketballforbund, om ikke han kunne tænke sig at give en hånd med det Og det er den sjov kobling. Ja, altså det er jo. Ja. Så, så vidt jeg ved, så havde han ikke en stor basketballkarriere inden og, Jo, det tror jeg, at der er noget af hans baggrundshistorie. Og, og. Du ikke lige. Du ikke lige har fulgt med. Ja. Du er også næsten lige så gammel som mig. Ja. ja. Øh, men <laughs> hvor er Nej, det er. Øh, det er meget, meget, meget, meget ulige ting, der potentielt er på den chelter, ved at ske der. Jeg ved ikke, hvad han skal lave i basketball. Nej, men Han er hemser, ikke særlig høj. Men heller løb Ja, ja. Han. Og så kan det være, at der bliver lukket en, en mikrofon i den retning, fordi det bliver nok det sidste, vi kommer til at høre på et Formel 1 -forum om øh, Dominicali. Altså, jeg så ham jo stadig gerne vende tilbage til det Formel 1, men det har du vist også lidt om senere. Ja. Godt. Næste nyhed. Øh, John Barblomond, synes, at... Og øh, hvis man ikke ved, hvem han er, så bør man tjekke sin Formel 1-historik. Han er en... Øh, nu skal jeg passe på, hvad. Jeg... Ja, han, er, han er jo nok den, han er den sindssyge udgave af Craster. Det er han. Det, det er faktisk en meget god... Han er... Nej, han er, er, han er den temperamentsfulde udgave af Craster. Uh, en kører, som i sin tid kunne lave nogle helt igennem fantastiske resultater. Men også var utrolig hurtig til at lange ud, nød, gik hans vej. Hvilket faktisk, uh, som jeg lige sad og læste på i dag... Øh, betød hans exit fra Williams ja. øh, han øh, kunne ikke helt forstå øh, at Williams i et løb i Frankrig synes at have prioriteret Ralf Schumacher det er der ikke særlig mange der kan der er ingen og hvis man bliver underprioriteret af Ralf Schumacher ja. så er det også på tide man skrider så er det på tide man bliver sur han blev så så sur at han over radioen som altså er noget der kan høres af alle der har lyst til at høre skældte dem hæder og ære ud og skreg af dem og bandede af dem og så videre så kan man så sige, at der er sikkert mange Formel 1-hold, der, der der vil have sagt, at undskyld, du har også ret. Det er jo det, vi lidt sagde i dag, specielt for sånne som Red Bull og så videre hvor de altid siger bagefter, at det var vores skyld. og Williams har det desværre også vist... Chris det Horner havde nok gjort noget andet, ja, end, Det end Frank Williams gjorde. men nå, men det var faktisk ikke Frank, Frank Williams. Det var, det var Patrick Hedt, altså anden mand hos, hos, hos hø, Williams. Ja, sidemanden vel egentlig til, hø, til Frank Williams, som hø, tog med... Så tog de en snak med hinanden, hvor de skreg af hinanden, og øh, ugen efter underskrev Montoya en kontrakt med, med Gran. Okay. Ja. Det var et langt sidespor. Nej, han er ude at sige nu, og han har faktisk været ekstremt udtalet i forhold til den nuværende sæson af Formel 1, at han synes, at øh, Formel 1 er kedeligt, og han synes, at det er en øh, sport, som er alt for teknisk afhængig. Det var den jo så røst i den tid, hvor han kørte Formel 1. Det var den dengang, hvor man bygget et nyt panel til en bil, når man havde lyst til det, så det ligne jo sådan en en gælde, men de var også flotte. Og de havde håndsving til at starte med og. Nej, ja, nej, men det var jo det, de byggede jo det, det var sindssygt så meget, så meget, så mange frundsor og lapper skulle jeg til at sige, men så mange paneler der sad rundt omkring på bilen, der mm. Altså den eneste den er overgået er jo vel Hamiltons mesterskabsbil fra McLaren. Den Som er, var en bil lavet af vinger. Det var, det er den er så flot. Men øh, han er altså ude at sige, at han synes, det er, er sindssygt kedeligt, som det er lige nu, og, og det er nærmest kun afhænger af, hvem der har den teknisk mest kompetente bil, og til det der følger han så op med en kommentar, der hedder, Do you think Fernando Alonso and, Seba and Sebastian Vettel have forgotten how to drive? No, it's just those, that are not in the Mercedes, have a bad card. Hmm. Det er øh, ikke en udendelsen som jeg er helt enig med, øh, men der er også en gram sandhed i det, det eneste, jeg har med den her udtalelse, det er, at jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, der skulle have ændret sig. Nej. Der var også en lang overrække, hvor det var, var Williams, der var lang, lang forud på udvikling Der var også en lang overrække, hvor det var Ferrari, som var lang, lang forud på udviklingen. Ja, det var en, en lille komprimeret periode på syv år, 6-7 år, hvor der var en god her Schumarker, som sad i bilen og kørte den fra alt og andet, Det var dejligt. Ja, yeah. næste nyhed. Ja, og jeg vil godt lige, nu har du lige snakket engelsk, og der vil jeg godt lige komme med en undskyldning. Det er de folk, der ikke kunne forstå, hvad jeg sagde på engelsk sidste podcast så det kunne jeg ikke selv Men, men det vil jeg faktisk... Normalt taler er rimelig godt engelsk men, men den der krydsning Altså der, hvor jeg talte engelsk det, Der skal I jo alle sammen have at vide At det var fordi, at jeg prøvede at gengive Den kinesiske engelske version af hvad, er sjov, hvad er der skete yes. Så derfor lød jeg sådan lidt Jeg lød som om, jeg havde drukket hele dagen ja. Men det havde jeg ikke Men det var også enormt sjovt Ja yeah. Ja, det var, det var nok også med til at... Øh. Så det vil jeg gerne undskylde, og jeg skal nok prøve at formulere mit engelske bedre, så man mere, kan forstå mere end et ord. Mm. Øhm. Jeg synes udelukkende, jeg det gjorde nyheden bedre. <laughs> det var en nyhed, som i forvejen var så grotesk, at den fortjente en helt speciel aksang. Og for det er, jeg der ikke ved, det, hvad det var, at den, jeg først kommer med i dag, så sidste gang havde vi jo nyheden af, at uh, der var en kinesisk official, der var kommet til at flage løbet af i to omgange før, uh, efter han havde misforstået, at det... Uh, efter at han havde, havde, havde haft en lille forkert snak med Charlie Whiting. Der var den. Ja, Whiting, jeg ikke kunne huske. Det var jeg heller ikke sidste gang, der sagde Whitmarsh. Ja, Martin Whitmarsh. <laughs> ja. Charlie Whiting, nu hvor han uh, siger, uh, No flag now. Og det bliver så fortolket til. Der er faktisk kommet en efterrationalisering på det, som jeg også har læst. <laughs> uh, at nu de kinesiske myndigheder ud ude at sige, at uh, man ved ikke helt, om man har hørt noget. Det sagde vi også sidst. Men det kan også være, at der var tilpas meget støj på linjen. Ah, så han, ja. den er aldrig kommet igennem. Men, Men altså, så er det mest naturligt også at gøre, at hvis man ikke får beskeden, så er det ikke at spørge op. Undskyld, jeg hører det ikke, hvad du siger. Kan du gentage? Ah, nej, det er der at gribe dit noget flag, og så går ud og flag løbet af. Fordi det... Ej, ah, det er stadigvæk ondtøjlt. Og, og, og altså, denne her nyhed bliver kun bedre ved, at du nu fortæller, at de kinesiske myndigheder har været i race officials. Okay. Ja, ja, ja. Altså... Ja. Cross linket mellem FIA og Kina. Det er en, en æresag, som Kina ikke kan have siddet på sig. Nej, og Japan er jo stadigvæk oprørt over Kobayashi. Kobayashi. Ja. Øh, landets frontmand, vil jeg indgå for ham lidt. Den øh, sidste samurai, ja. der kæmper med en sløv kæde ham. Nå, Martin. med Lego-bilen. Jamen, jeg har... Øh, det her det er meget kort, men, mm. men, men vi talte lidt om det sidste gang, det her med, at når man stod på toppen af bjerget, så var der nogle gange nogen, der parrede af andre, eller bandvis gav andre lov til at, at fortælle dem om, hvor, hvor gode de godt kunne få lov til at være. Altså Hamilton var der jo sidste gang, hvor han fortalte om, at jamen, han var den bedste. Øh, og sådan var det. Og, og det samme med Fældtel havde vi også en del mm, nyheder omkring. Mm. Nu har vi jo så en nyhed om, at uh, Nick Lauda fra Mercedes kunne hjælpe med at have været ude og sagt til hele feltet offentligt, jamen prøv at her, vi vil da gerne have jer andre os løb, og det håber der hvad vi gør. Fordi det vil da gøre løb med for alle tilskuerne, og også for os meget mere spændende. Og det er jo storsind, det her. Ja, ja, så altså, vi snakker selvfølgelig, at Mercedes alle allerede for næste løb. Kører med 20 kg ekstra ballast. Og uden, øh, uden heksbøjler. Ja, ja, det er klart. Der er ingen bagvink på den bil. Jeg synes, det er dumt. Ja, ja de tiser lidt på et bål lige nu. Ja, men det, og det er, altså, hold nu op. Det er en, en, nærmest en Mercedes-koncern, som jeg ved ikke, de sidste to-tre sæsoner har hylet og skaret, ligesom alle de andre hold, over at, at Red Bull de var så og så osv. Og nu får de en sæson, hvor de sidder til at tage den samme fordel, og så skal der id og mame med, med gardner og ud over alle de der sår, De andre hold har lige nu ikke sådan. Jamen, nej, I kan da bare bygge noget Nej, ja, Men det bliver bedre. Det har nydet du, ja. du vil glæde dig. Ja, men du så, så afbryder jeg lige med, med noget øh, måske knaps dumt. Og det er, at øh, Simona de Silvestro, jeg håber jeg udtalte hendes navn rigtigt, øh, faktisk har kørt sin første test. Jeg tror at har kørt sin første test. i ja. Og så kan man jo sige, men hvad er der så specielt ved det? Er, det er en kvinde. Mm. Og, øh, jeg læste for et stykke tid siden. Men hun har kørt test før, ikke? Hun, ja. Så vidt jeg ved. No. Nå, nej. nej. Ja. Undskyld, men det... Jeg læste for et stykke tid siden øh, en øh, artikel fra, jeg tror det var BBC, der snakkede om, at nogle af de her hold, specielt det mindre hold, nogle gange havde nogle kører i tredjeplads, øh, altså nogle tredjekører ansat, som måske lidt mere var der for at skabe overskrifter, end, øh, end var der for reelt at have kørestedet. Øh, det kan der også godt være snak om her, fordi det er jo altså ikke Sauber, der lige nu eller stikker af med de mest positive overskrifter. Men med denne har de altså fået en, en, en masse opmærksomhed øh, på grund af. Jeg vil ikke spekulere i, hvorfor hun har været ude at køre, udover at jeg håber på, at hun er rigtig dygtig, og, og derfor har fået en drøm opfyldt der, og måske endda også har et i fremtiden. Øh, så jeg vil egentlig bare lade den ligge der. Ja, man kan jo sige, at der er også hold, der har haft køreansat bare for at få opmærksomhed. Altså, Rathjumager har jo kørt i Formel 1, så. Altså, Ralf er jo egentlig for længst, eller har jo egentlig for længst taget sit exit For Formel en Jordan Mugen i. men der Vores er sig. mange historier, man kan fortælle om Ralf, og alt det, han ikke gjorde i Formel 1. Men øh, det kan vi gemme til en anden gang. Nå. <clears throat> vi, bør, vi bør måske på et tidspunkt lave en, en Ralf-cast. <laughs> jeg tror, det bliver meget kort. Nej, tror, det kan godt være. Nå, men øh, sidste gang havde du en fedt. Sådan en kavalkade, så, så i dag er det mig. Jeg kører videre ud af Lauda-broen, og jeg har et par stykker med Lauda i dag. Og ja. det her det er så nummer to. Og det vil sige, jeg har tre, så jeg har en triplet. <laughs> en <laughs> trilogi. Ja. Ringnes herre i Lauda-form. Ja, ja. ja topstykkernes ja. uh. <laughs> herre. Nå, Nicky Lauda, han var storsinget, da Hamilton havde fået øh, sin tredje sejr. Han var så storsindet, at han gav da ham lov til at blive flået hjem i hans eget private fly. Nej, jo det er flot. Det er simpelthen det, det, er det man får, når man har vundet tre gange i en Formel 1-bil af Nicke Lauder. Der får man en tur, ikke på fars skyde, men i fars jet. Og den synes jeg så lige kan koble sammen med, at øh, der i denne her uge øh, er blevet øh, offentliggjort en ikke helt officiel rapport... Øh, hvor de mest indbringende sportsstjerner I England er blevet listet Og hvem er på top med på toppen af den? Jamen det er det Hamilton, Hamilton ja. Og man kan sige Med de basører han tjener Altså med den lille bitte formue Jamen der må det da kun være på sin plads At han får en tur hjem I Nikki Laudas eget private fly Gav jeg vide om det har været sådan en, en tidlig sales pitch fra Nik Lauda Vil du købe det her fly? Jeg ved hvor mange penge du tjener Han har Ja han er en gammel brugvognshandler, så <laughs> de slår sig på flybranchen. Men du, du skal da slet ikke køre for 1, mere. du skal da til at flyve. Hvad er med har, det her fly? Jeg har også en Messerschmidt over i handen, du ja, kan prøve. Lige præcis. Spitfire holder det også. Gammel tysker. Ja, lige præcis. Nå. Altså, Spitfire er engelsk. Ja. Messerschmidt er tysk. Det, yes. jo, bare, det, det ved vi godt. Ja. Vi kender godt vores kampfly, hvis der er noget, vi gør. Jeg har måske ikke hørt vores kampflys-podcast, men den er der også. Ja, ja. Den, er, den er lidt længere. Den, den, er, er, den er 42 timer per afsnit, afsnit, hvor ja. vi kun snakker om teknik. Men det er også fordi, vi tager flyetur i real time. Men lige meget, jeg har en nyhed, der hedder, at uh, Rob Smedley, som uh, for kort tid siden har gjort sin debut hos uh, Williams. Det hedder han egentlig Rob Smedley, eller Rob Smedley? Altså Rob, r o -B -S. Medley eller r -B? Rob <laughs> Smetley Rob <From Smidley. laughs> Har du nogensinde hørt en person der hedder Robs? Okay det kan jeg være Hi Robs <laughs> Nå lige meget Spits and Swallows yeah. Robs <laughs> så. Han er for kort tid siden kommet til, uh, til Williams Og han er allerede begyndt at røre på sig Øhm, vi, øh, vi, jeg prøvede på måske lidt kvagtledvis at tidligere forklare, hvad hans rolle skulle være. Det gik ikke særlig godt. Men han er, han er sådan en mellemmand mellem fabrikken og, og holdet på, øh, på banen. Og Masse. Og Masse, ja. I den grad Masse. Han er sikkert Masse, af en lille psykolog. Ja. <laughs> som der er kraftigt brug for en gang imellem. Men øhm, han har øh, været ude at sige, at... Øh, det det selvfølgelig er positivt, at Williams har vist sig at, at kunne i denne her sæson øh, udvikle en bil i den rigtige retning. Det viste jo med, at de havde højnet øh, bilens niveau i særdeltighed i regnvejr. Men han siger også, at der skal til at ske noget mere. Øh, det skal til at gå hurtigere med, med udvikling af nye dele. Og de kan ikke stå stille øh, oven på den gode start, jeg har haft på sæsonen og det kan man jo kun give mig ret i. Samtidig må man så også sige, det er lidt en kedelig udtalelse, fordi at, hvad tror du ellers, de laver på fabrikken, hvor triller tommelfand? De andre kan heller ikke stå stille. Altså, det er der for fanden ingen der kan. Nej, men det, det er sådan lidt... De eneste, der kan det, det er, det kæder han, fordi de har lavet en perfekte bil. Altså, der er ikke noget. Der er ikke flere legoklodser til mig Nå, i den box. Der er, der er ikke med kulfiber der kan klistres på. Der er noget som helst. Der er ikke flere vinger. Øhm... De virker for mig lidt som sådan en udtalelse, han er kommet med, fordi han gerne vil have skurret som overskrifter, og så er der vist ikke meget mere i den, så jeg synes ikke, vi skal give dem mere tid. Nej, så har jeg en. Um, fættel. Fættel, fættel, fættel. Men det er da dejligt, at du har overtaget tjensen i dag. Fættel. Jeg har givet batongen videre. Fættel, han har fået, han har fået en ny udfordring. Nå, for så hvad? har glemt, hvordan man kører bil. Nej. Jo. Har Hvis glemt man det? ikke er den, der ligger forrest, eller har den bedste bil. Der er mange kritikere ude nu og sige, at det er da bemærkelsesværdigt, så dårligt han klarer sig i forhold til de niveau han havde før i den bil, han har i forhold til hans holdkammerat. Det er da også bemærkelsesværdigt, så dum den person, der har skrevet den nyhed, har været. Jeg tror... Det var da det, det sættes på IoT, jeg længe har hørt. Det er jo sådan et agurketid i Form land her på <laughs> uge 1 efter, og så er der ikke noget løb. Men, men det er, der er mange, der synes, at, at han ikke gør det godt nok. Han er fjerdobbel verdensmester. Ja, man kan da godt gøre... Altså, han kunne måske godt have gjort tingene lidt kønnere. Mm. Øh, altså, man kan sige, en mand som... Øh... Räikkönen, er det ikke? Ricardo? Nej, det er ikke en, der kører. Det er gået helt blank i det. Det er vores anden finske ven. Hakkinen. Mika han øh, har også været ude med, med, med den lange mm. pisk... Øh, Altså, vi har jo selv brugt øh, timer på at diskutere, hvor bemærkelsesværdigt det er, at øh, Ricardo lige nu ligger og kører for fættet. Øh, når det er sagt, så synes jeg altså ikke, det er ens betydende med, at han lige pludselig ikke kan køre bil. Jeg glæder mig rigtig meget til, som vi snakkede om på den sidste podcast, at se, hvad der sker nu, når han får et nyt chassis. Og ny benzin. Og en ny benzin, ja. Og, og en ny motor, motor, motor, der virker sat. 100%. Um, nej, jeg glæder mig helt oprigtigt til at se, hvad der sker nu, når han får et nyt chassis. Um, og og se om, om det er det, der kommer til at gøre forskellen ham og, og, og Ricardo imellem, uanset. Og så kan man sige nok så meget, at han har haft den bedste bil i, i 3-4 år, hvilket han, han ganske sikkert har. Men jeg synes stadig at han er mellem de tre bedste kører i feltet. Og det ved jeg godt, det passer nogle folk af, fordi han ser ud til at have haft det så nemt. Men jeg synes, han er, han er noget specielt. Hvordan ja, er vi stå ved det? Jeg jeg har faktisk... Mine to sidste nyheder, de hænger sådan lidt sammen, fordi at de handler begge om Jensen Button. Den første nyhed er, at Jensen Button har været ude at sige, at han simpelthen slet og ret synes, at det nuværende niveau, der ligger for dagen af McLaren, er uacceptabelt. Øh, og det gør jo ikke rigtigt. Det kan, jo ikke rigtig tage, tage, altså det kan man jo ikke rigtig debattere, fordi det er, der sker sgu ikke særlig meget for McLaren lige nu, som, øh, som vi også snakkede om sidst. McLaren er det dårligst kørende Mercedes-hold Mercedes lige nu, og det er i sig selv en udtalelse, der burde de sende øh, kuldegysningen ned af, af ryggen på den mere. Og vel mærke, ikke et hold, der har nærmest de så store ressourcer, som Ferrari har, så de, de skal bare have den bil til at køre? De har lige så store ressourcer. Altså de, de, de har et budget som øh, hvis kun ligger lige under øh, Red Bull og Mercedes hvis man skal tro at de har mange rygter der om den slags og det betyder altså at de skal ligge et helt andet sted ja. og, og jeg må indrømme det var ikke i år det var i øh, sidste år da det for alvor begyndte at se skidt ud for McLaren lige pludselig. Øh, det var den første sæson jeg kunne huske at de havde haft det virkelig virkelig hårdt lang tid, der kunne jeg ikke lade være med at tænke Lidt sensationsagtigt, lidt ekstrabladetsagtigt, som, som jeg ellers ikke bryder mig særlig meget om. Men om det her de kunne være starten på den nedgang for et, for et giganthold, som Williams også har haft i så mange år. Og det tror jeg ikke, det er helt realistisk. Det tror jeg overhovedet ikke, det er. Men det er lidt en lidt speciel vinkel. Ja, det, det, der er et eller andet sted i deres udvikling de sidste tre år, må vi være ærlige at sige, hvor der er et eller andet, der, har, der er hængt. Altså så kan man ja. sige, at Hamilton vinder for... hvad er det. Og oh, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden da han vandt. For nogle år siden. Det er jo før fættet, Jo. Så det må være fem år siden. Ja, yeah, sådan noget lignende. Øhm, men han... Øh, altså, siden der, der har det jo ikke rigtig været... Altså, der er det ikke rigtig gået godt. Øh, så ligesom med andre sportshold, mm. hvis man glemmer en del af sin udvikling på grund af, at man måske har ligget lidt på den lade side, eller... For en årrække siden havde haft en, et skift i den sportslige ledelse, og tingene er blevet kørt anderledes, mm. så skal man jo gerne vente de der to tre år, inden man ser en udvikling. Mm. Men hvis den så ikke kommer der, så er det fordi, man er på vej ned ad den forkerte vej, jeg eller har, har, har lavet for mange ting om. Og det kan måske være grunden til, at Ron Dennis nu gik ind og sagde farvel til Martin Whitmarsh. Det tror jeg helt sikkert, det er. Det skal lige sidste år i 1008. Ja, det er hvor, hvor jeg ikke kunne med en uh, McLaren MP4 uh, Dash 23. Okay. Øhm, men ja, det har du ret i. Og, og det er. Øhm, altså, netop det her med, at det, det er sådan en, det, det, det er en, en, en forandring, øh, som kom, først kommer til at give resultater på, på, eller gerne skulle give resultater på, øh, altså i det lange løb. Altså det her med, at, at der så ikke kommer de forventede resultater lige nu. Man kan så sige allerede i, i forhold til, til slutningen den denne sæson der har de hentet ekstra kræfter hos, nu, hos Red Bull og så videre, der sker en del, og som sagt, jeg har meget, meget stor tiltro til, til Ron Dennis, men, men der skal altså også til at ske noget. Men han er, han er, den, han er jo også, altså vi, vi har snakket om det tidligere, han er jo den gamle skole, han er gået ind og sagt farvel til alle de her... Øh, øh altså kerne familier, som mm. de nok har fået bygget, og alt det holistiske mm. og sig, som, som måske ikke har passet til det, det, altså den virksomhed, som de har, og den grundstruktur, som de har haft, og mm. de kommer kommet for langt væk fra deres værdier med, med, med et forkert tankesæt. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om vi, om, vi fik, øh, om vi fik inkluderet sidste gang, da vi snakkede, og der var jo også... Øh, nu kan jeg ikke huske, om jeg er eller om jeg, jeg husker rigtigt, men der er jo en mand for Red Bull, som arbejder over noget af her promo-du, mener jeg, han hedder. Og så var der en, en person med, hvad hedder han, Hollows? Det var ham der ikke kom med. Ja, jamen, det var nemlig, nu kan jeg ikke huske, han navn. Øh. Men, men en af grundene til, at han åbenbart ikke havde lyst til at skifte over igen, det var, at der kom ny ledelse ja. hos McLaren. Jeg altså siger, at og... han har underskrevet med en forkert ledelse. Præcis, altså, det... med en anden ledelse. Ja. Altså med andre ord, Ron Dennis kom tilbage, jeg har ikke lyst til at arbejde hos holdet oh, med. Og det er der altså en grund til. Så nu vil han lige pludselig gerne blive hos Red Bull. Og det siger nok også lidt om, hvilken type Ron Dennis er. Øh, han forlanger er er perfektion. Ikke. Ja, og, det, og nu er det selvfølgelig ikke udelukkende, Ron Dennis, der bliver peget på. Men, men han er jo spydspidsen for hele projektet, ikke? Men jeg tror også, at han er den rigtig mand til at få udvikling på kort tid. Jeg ja, tror igen. bare ikke, at han er den rigtige på lang sigt for menneskets fordi ja. de slider også deres medarbejdere fuldstændig ned. Men det har jo altid fungeret for ham, kan man sige. Ja, Altså, det er at ja. komme ind, performe, smide igen, hvis du ikke kan holde Men til. hvis du formår at være Ron Dennis og få de rigtige folk omkring dig til at pleje det mandskab, som han selv går og mm. så kan det fungere. Men yes. hvis han går ind og tager alle stokkene, så, så, så går det altså galt. Og synes jeg jo, det synes jeg er en rigtig god pointe, fordi at, øh, det er jo ikke kun Ron Dennis, der er kommet ind igen. Det er også Erik Bullier. Og hvis der er en mand, som virker til at være øh, virkelig afrundet og, og... Det er jo Tai Chi-manden, øh, der er kommet præcis. ind. Altså, han er... Han, han, han, øh, jeg tror, øh, et helt andet sprog, jeg tror, Kevin Magnussen har så godt, af Boulier, er ja. at Erik Beaulieu er inde og tage sig af ham, og passe på ham, og hjælpe ham, fordi jeg tror også, han har den rigtige tilgang til det. Og hvis man, hvis man hører, nogle af de udtalelser, som Grosjean, som altså er et helt andet hold nu, og som ikke arbejder sammen professionelt med Beaulieu, hvis man hører om det forhold, han stadigvæk har til Bouliet og alle de exceptionelt positive ting, han har at sige om ham på et privat plan, ja. så er det også meget tydeligt, at Boulier har gjort et kæmpestort indtryk på ham, og jeg forestiller mig, at det er derfor, han er hentet ind til McLaren, netop fordi de vidste, at der kan godt komme nogle, nogle, nogle takkede perioder fra, fra ledelsen nu, men så har vi Boulier ligesom til at, at forsøge at afrunde det hele. Ja. Ja, yep. yeah. øh, så havde jeg lige en lille anden ting, også øh, i forhold til botten, det er, at øh, McLaren øh, benægter, at Jensen Botten skulle have kommet til skade under en øh, triathlon, og Jensen Botten har så også selv været at sige via sin Twitter, at øh, det er altså ikke sket, øh, der er overhovedet ikke noget galt osv. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvor der er, til, hvis der er, har været en, en skade på, på Jensen Botten, der var snak om en... Et potentielt brækket ben eller sådan noget, så kommer vi jo nok til at se følgerne til det næste løb. Det skjuler jo ikke et brækket ben. Altså, det, Ej, nu dyrker jeg jo selv tre. Ja. Øh, så det, der kan være sket, det er, at han, kan jo have fået, altså, han er jo også et professionel menneske. Han har jo sin egen tretler i England, øh, som, som Bonn selv står for. Jeg ved ikke, om det er det, han var med i. Øh, det tror jeg ikke, det var. Men det han, han har den. en, der han selv står for sådan en... en, en charity, ja. eh, triathlon derovre. Men øh, hvor mange alting er, der kan det jo være mange ting, og i og med, at han er så professionel, så kan det jo altså bare være en hamstring eller en, et eller andet, altså det, det behøves jo ikke, det kan jo også bare være hans sund fornuft, der siger, prøv at høre her, det her, det skal ikke forses yderligere, jeg, jeg står af, det, det her, det er, for, det er for sjov, min karriere ligger et andet sted, det tror jeg er en sund engangspillende. Ja, og, er det og, og, så, og det er så et lille, lille fanagtigt tidsspur, for min tid får det bottom, men jeg synes godt nok, det er imponerende, at han kan opretholde en interesse for triatlon ved siden af al den træning, og alt det, han offrer for at være med i Formel 1, så er man sportsmænd. Men han er pisseaktiv. Han er en god ja, ja. altså han, eller, han, han, han dyrker sporten effektivt. altså så det ja. Han er ikke for Jensen Morten, en ja, gang, kan man sige. Ja, han er, han, er, han er nok et godt menneske på bunden. <laughs> ja, okay, ja. <tryk> ja, nu kommer der en nyhed, hvor du... Øh, hvor Thomas muligvis vil begynde at grine, ellers så river han sig over. Det kan gå begge veje uh -huh. nu. Kan du huske, at jeg fortalte dig om det her træløbs... Øh, øh, den her træløbsstraf, som øh, Mercedes gerne med have at Red Bull havde fået. Ja, der var noget med noget revanche og sådan lidt værd. Ja. ja. På baggrund af den, der var Red Bull jo blevet sur på Mercedes. Mm. Så har ikke Lauder, han har været ude og imitere til... Øh, til tysk kage. Nej, han er... har sagt til Red Bull. Han har sagt til Lord en Helmut. Ui. Marco. Ui. Æ, Helmut, jo... Marco. Han har sagt til ham, prøv her. Hvis I kommer over i vores pit, så får I et kage, og så lader ja. jeg snakke om tingene. Var der noget med at det var kage? Åh, oh, det er kage. Famous Austrian chocolate cake. Åh, oh, det lyder godt. Og chakotorte. Det må mm. være en tærte af Jeg tror, det er en chokoladetærte. Det synes jeg, vi skal, vi skal arbejde vi, uh, lidt mere det. på til næste podcast. Uh, Måske skulle vi prøve at lave i Helmut Marco, han står skarpt tilbage no. og siger, he thinks everything must be settled over a cake. For det er jo sådan, han ville sige det. <laughs> uh, <laughs> I gennemærksanglerne. Men det Men kommer, så kommer det næste, han siger, det er, I think the next time he wants to eat pasta with us, he should put up on a bulletproof vest. Og det er jo øh, Helmut Marko, der er, der er vred her. Altså, jeg skal lige forstå det ret. Han går fra chokoladekage til pasta. Fra pasta til skudsikker vest. De så, så det, han, Helmut Marko, det, han, han øh, nærmest indirekte og knap så indirekte indikerer her, det er, at han vil skyde. <laughs> Jamen, og om det er med chokoladekage eller pasta, det er jeg lidt i tvivl om. Men i hvert fald beder han ikke Lauda om at tale. har jo brug for en skudsikker vest hvis man bare vil skyde med kage eller pasta. Jeg ved ikke, hvor skrøbelig lavet er, men, men, men nej. Han er fra Østrig. Han er overhovedet ikke skrøbel. Han er lavet af, af titanium. Altså, manden er uopslidelig, der gik il i ham. Og, og han gik stadig ud og 14 dage, tre uger senere, så kørte han løb igen. Øhm, og så som forumet sjovt skriver, at Marco er ikke den eneste uglade lille kanin. Nej. He's not the only unhappy bunny. Men øh, resten af Milton Keyes-holdet har faktisk også øh, været ude og skrive... Øh, Snakker om det her, hvor de siger, at hvis Mercedes i pitlanen tror, at de kan føre sig frem med den, med den måde, de angriber på lige nu. Så når de kommer i nærheden af Red bull line så får de at vide, at de kan stikke den skråt op den stjerne, de har forrest på bilen. Og det er sådan en kollektiv udtalelse for, for pitcrew. Hold da fast! Hvor er Men Red du grinede bull. ikke? Jeg troede ordet kage om... Margo, lige Nå, men, jamen, det er vil lide altså, nej, jeg har stadig fundet den skudsikre vest. Fordi jeg synes, det er lige der, nyheden ændrer sig. Ja, han, han bliver lidt, han, altså retorisk kan man sige, der stepper han op af det, der kaldes konflikttrappen. Altså lige, lad os lige slå et par ting fast om den her nyhed. For det første, jeg vil gerne smage kagen, hvis der er mere tilbage. Ikke kun fordi det er en kage fra Nikki Lauda. Jeg ved godt, hvad Hamilton og Lauda har spist på det fly. Der er, Nej, der er ikke mere kage til. Nej, der er ikke mere kage. Det er det nok desværre ikke. Nummer to. Og det er så måske lidt mere seriøst. Jeg synes, der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe altså, fejltagelse i at gå fra, vi joker lidt med hinanden, vi chatter lidt. Vi, det handler nok lidt om at have det psykologiske overskud og så videre, som Red Bull nu har haft i så mange år, så de skal altså ikke føre sig ind. Men så til, og nu ved jeg godt, at engelsk ikke ligefrem med hans primære sprog, men han kan dog, han viser flere gange, øh, formidler sig på det. Og han er jo retorisk på Arnold-niveau, ikke? Altså, det er som at se racer igen, og komme med sådan en, en, en parallel. Det er det for noget de skudsikker, vest. Så er det edder, man eddermame ikke mentalt stabil. altså. Ej, men det er Helmut Marco vi snakker om. Helmet? Ja, Lord Martin. Helmet. Lord Helmet Marco. Ah, vi tom. Oh. Ja. Det, var, det var en nyhed. Det, det var en sjov eller tomme? Jo, du får jo der men næsten. jeg synes, den var sjov, men, men jeg synes også, den var utrolig dumt på samme tid. Jeg synes, det er sjovt. Bare det, der var kage, og ikke Lauder havde imiteret til kage. Ja, Martin, hvis jeg ikke har slået det fast, så vil jeg da også gerne sige, jeg synes, det er lidt, altså, hele, hele kage teorien, teorien, Den er utrolig god. Jeg vil gerne smage den. Ja. Næste gang, så laver jeg en Austrian torte. Tårthage? Tårte. Ja, Jamen jeg har ikke mere magt Nej, du men så, så jeg lige op en gang til Med en step. hamilton Fiddle her er jeg, Det er step. Det er rigtigt ja. Og jeg vidste ikke, at dine fødder kunne bevæge sig så <laughs> Det kan jeg den. alligevel. Jeg elsker at steppe i fritiden Og det er den gode hamilton mm -hmm. Der er endnu en gang har valgt at, at stille sig op Som det, år, altså det uperfekte menneske Nu en engang ja, Og, ja. og, og at se nedad på bøkken Og ligesom at fortælle Prøv at her nu skal du opføre dig ordentligt, Fættel. Han... Øh... Han øh, hvad? Han vil gerne have, at Fettel, han viser lederskab. <laughs> Jamen det er dog en fantastisk kabelikade af nyheder, du har fundet. Øh, han mener ikke, at det er overskud på banen øh, over for sin nye kammerat, øh, Ricciardo. Øhm, har været stor nok. Nej. Han synes, at, at, at, at Fætl, han kører med lidt underskud, og han har ikke været, han har ikke været så han har ikke været så altså han er trods alt fire dårlige verdensmester det kan da godt give Hamilton de. men det er da bare ikke Hamilton der skal gå ud og sige <laughs> jeg sad og tænkte på puha hvor er det dumt sagt når det er Hamilton altså manden der, der er nærmest der har haft sammenbrud på sammenbrud øh, som så skulle løses ved at hans familie skulle være med i pitten og alt muligt og nu kører det så godt for ham, fordi han har en vinderbil mm. sådan helt på toppen og kan udtale sig om andres psykologiske tilstand yeah. igen vil jeg jo gerne referere af en af dine ældre nyheder hvor han går ud og siger, at jeg har det psykologiske overtag, fordi det synes jeg selv, jeg har. Ja, men det er, han er. Men man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo rart, at han er på toppen. Han har også lige fået at vide, at han er den mest velbetjente stjerne ja. i England, så det, det giver dig ikke Der er, er mange ting, der kører for ham. Noget, om ja. Jeg kan vide, om, om han har de, de, de samme flotte beskuelser, når, når han på et tidspunkt måske ikke har den hurtigste bip mere altså jeg tror at hvis Rosberg begynder at vise det tænder hvilket Nicky Lauda så også har været ud at sige at øh, han tror at øh, Rosberg kommer stærkt igen fordi han har sådan en eller anden den men det skal han ja, jo også lidt sige jo ja, okay yes ja, man kan sige at han skylder måske Rosberg en tur i flyd og et stykke kage og et stykke kage ikke at flim. nej han skal ikke i Red Bull-lejren have pasta og Rosberg skal altså ikke kun have krummer nej altså bare fordi Hamilton er gået virkelig meget til den kage jeg tror den kage ikke Ja. Der er ikke et stykke til hverken Martin eller Thomas, og der. heller ikke til Rosberg oh, Nej, der har Laura siddet med chokolade over ske ja. <laughs> ja, ser skønt Sidste nyhed for mig mm. Det er nyheden om, at det, det her Haars-hold, vi har snakket om før det amerikanske, øh, den, den amerikanske øh, tilkommer Ja, det ser ud som om, det bliver 2016 mm -hmm. Det ser rigtig meget ud som om, det er Ferrari Og det ser muligvis også ud som om, at Dominikanske bliver en del af det hvilket øhm, jeg synes er en rigtig spændende udvikling ja. øhm, og også fordi de virker væsentligt mere seriøst ja lige pludselig så stikker de op men det er også, de vil stadigvæk være baseret i North Carolina mm. men deres chassis deres køs og deres motor bliver højt sandsynligt alle sammen fra Europa og det er lidt sjovt at de har besøgt øh, Ferrari-fabrikkerne seks gange i løbet af det her år så det, det kunne godt det, se ud som om at ej havde en aftager en en Ferrari en chassis og en motor eller... men, men altså igen ikke øh... chassiset for det skal nemlig undskyld Torsten, men chassiset det skal bygges af Dallada okay ja det har du været så snart, været snart om før men, men altså i forhold til det vi, vi indtil videre har hørt fra dem så, så synes jeg at det lyder væsentligt mere seriøst Øh, og det er da positivt ja. øh, Ferrari er, er bestemt ikke nogen dårlige samarbejdspartner Det er jeg slet i tvivl om Så øh, lad os håbe det bliver til noget Og så også det her, Nu ved jeg godt det ikke er, er en officiel udmelding Men det her med at, at det hedder 2016 og, Altså der er ikke nogen forhåbning om At de skal være klar til 2015 mm. Det må også siges at være den mest realistiske beslutning ja. Ja. Ja. Og det siger de så garanteret at Så står de klar med en bil næste år eller sådan eller Som vinder ja, Typisk amerikansk <laughs> ja. ah, Flere nyheder Norsen? Øh, Nej det har jeg faktisk ikke. Nej, men øh, så synes jeg egentlig, vi skal springe videre. Øh, og øh, inden, vi, øh, inden vi begynder at snakke om, øh, om sender, så har du lige lidt, øh, lidt historik. Ja, og det øh, går vi igennem lige om lidt. Så er det blevet tid til, øh, ja som vi sagde før, lidt, øh, lidt, lidt anderledes nyheder. Det er engang... Øh, Specifikationer og teknik. Nej, det er det ikke. Det er um, <laughs> matematik, Martin. Det, um, det er pure matematik. Mat, mat, matematik. Det er det engelske BBC, der har været ude og, ude og uh, lavet en, en, en sammenberegning af alle kørende over, over tid og se, hvem er den bedste egentlig, og på hvilken baggrund, at de har givet dem de samme point, som de har i dag, mhm. og hvordan vil den enkelte egentlig en have scoret. Øhm, og her vil jeg jo gerne indskyde At den håber jeg er. godt nok Du lægger op på Facebook Det skal jeg nok, det skal jeg nok. Facebook, øhm, uh, ja. Så øh, Schumacher, Fangio, Sennar og Fettel Hvem er den bedste? Øhm, det første jeg vil gå i gang med Og lige at fortælle lidt om Det er mm. det der hedder best win ratio Altså det er hvem har vundet flest løb Ud fra den mængde løb de har kørt øh, Der har vi Fangio På en klar førsteplads han har vundet 24 løb af de 51, han har kørt. Det er en, en ratio på 2,13. Hvis vi går lidt, lidt længere ned, så kan vi se, at Fettler han ligger på en 4. plads. Hvilket, har, hvilket er så altså også imponerende. Det er ret sejt. Han har kørt 120 20 Grand og har vundet 39. Og lige efter ham, der kommer Schumacher så. 306 løb med 91 vundne. Mm. Øhm, vi har Ascari på en anden plads. Og øh, Clark på en, ja, på en tredje plads. Altså, ja. øh, Sinner kommer helt ned på, øh, på den 8. plads, og lige over ham, må Prost ligger lige ved sådan af, så det er lidt sjovt. Ja. Øh, Damon Hill på den sidste plads. Næste statistik. Hvem har egentlig vundet flest point per Grand Prix start? Ja, og igen, så vil jeg altså gerne lige slå fast, øh, som du også nævnte før, at, at det her jo er jo alt sammen omregnet til nutidige, point. Nu, nutidige point. Ja. Altså det er, det er jo ikke udelukkende et spørgsmål om hvordan sæsonerne fungerede på de tidspunkt. Ja. fortsæt og der har vi stadigvæk Fancho på den første plads hvis han har kørt i dag og haft 51 starter så har han fået 856, 867 point hedder det. og det er svarer til 17 point i gennemsnit per løb ja det er voldsomt det er, det er meget god statistik ja. øhm, at høre på en anden plads øh, på en tredje plads lidt overraskende for mig der ligger Sebastian Feldt Øhm. Og først nede på den 5. plads Kommer Schumacher Så har vi Alambrus på en 6. plads altså er Center på en 8. plads Og indimellem der der har vi Farina øhm, Med 33 løb mm. Og 433 point På en 4. plads øhm, Ja Lewis Hamilton har også nede sig med i den her på en... på en 10. plads Ja Så har vi den næste Det bliver meget statistik det her All time total number of points scored. Det kan ikke komme bag på nogen, hvem det er, der ligger på førstepladsen der. Det er Michael Schumacher. 306 Prix starter, 91 sejre. 3.865 point. Fuldstændig vanvittig rekord at holde. For, ja. Hvis man kan kalde den det, altså. Ja, altså vi har Alain Prost lige efter ham. Og så kommer Fernando Alonso og Kimi Reikonen. Ja, Altså det, det må også siges. Det, Kimi Rekunen var faktisk lidt overraskende for mig. Og, og så kommer 5. pladsen, og det er faktisk den, der overrasker mig allermest. Men tænk tilbage på dem, han er, Altså, tænk tilbage på, hvem det er. Ja. Ruben Spajtiello. Ja, det er, Han kørte jo kan... som to og for syvmarker i så mange år, at, ja, og rævde jo mange anden pladser hjem, ja. og har jo ligget med en høj, et højt snit igennem de her 6 år. Men han kørte også bare som, altså for nogle hold, som han kørte jo for... Øh... Ja, ja, så Ford, hvad hedder det? Stuart Ford på et tidspunkt, som som overhovedet kun kunne nædt kørt for Williams, det de også var i et dårlig dårlig stand. Var han i bare Honda også? Ja, det var han også ja. i et par år sammen med Button, tror jeg det var. Jeg ja, ja, Jacques Villeneuve nuf. Ja. <laughs> øhm, så, øh... så fik jeg nævnt ham alligevel ja. øhm. Den sidste, jeg vil gå igennem, det er hvilken kører. Har den bedste pole average. Ja, skal jeg komme med et gæt? Ja. Øh, jeg siger... Fettel. Fangio. Ja, ja. Siger det. det er Fangio, han ligger på førstepladsen rigtig mange steder. Han havde 51 starter. Han havde 29 poles. Det giver sig en 1,76... win ratio, ja. eller pole ratio. Ja, pole ratio. Ja. Øhm, så og er der vi... ellers nogen på listen, som vi bør byde mærke i? Ja, altså, vi har Senna på en fjerde plads, Ascari på en tredje plads, Sebastian Fettel ligger på en 5. plads. Det er alligevel, altså, det er alligevel øh, bemærkelsesværdigt, at, at det her det er statistikker, som spredes over så mange år, altså fra Fangio til Fettel. Ja. Øh, og alligevel så er det, øh, i de fleste af dem, som, som du har nævnt indtil videre, så er det jo faktisk nogenlunde de samme 10 kører, der gør sig gældende. Ja, ja. Det siger jo lidt om, Altså, hvor ligger, ja, Og det er, de ja? er sjovt at Damon Hill handler med på alt sammen. Ja, men... Stort set. Altså, ham og Schumacher, de repræsenterer alle steder, og Fattel i virkeligheden også. Fangio er ikke med på... Mm. Der er nogen af dem, han ikke er med på... Mm. Øh, men, men Martin, jeg synes, du skal poste den på, på Facebook, så kan folk eventuelt selv gå ind og, og tjekke resten. Der er lige en sidste, ja, som man Det er her, hvilken nationalitet har vundet flest verdensmesterskab? Og Brasilien, hvad fanden, Brasilien. Uh, Nej, tror det? Ja, Tyskland selvfølgelig. Det er England. Er det? Ja, Jackie Stewart med 3. No. Hill med to. Clark med to. Jamen det er så giver ja, okay. Hunt, Mansell, Hill, Hamilton og Button har altså med hmm. Det er 14 i alt. Ja, men det er jo altså, det er et eller andet sted, så giver det jo sådan, nu kan jeg selvfølgelig sidde og efterresultisere alt det, jeg vil. Men, men, men det er jo også sådan med, med, med ICD-tiden med Formel 1, at så snart, interessen er blevet kickstartet af en eller anden stor kører, så i de meste, næste mange år ser man oftest den, eller meget tit, den nationalitet vokse inden for sporten. Ja. Og det passer jo meget godt med Tyskland. Fordi der var vel ikke rigtig nogen... Der var Niki Lauda, han var selvfølgelig østrigsk, Men der er to, to på Germany, der står for de 14, eller de 11 mesterskaber, de har. Michael Schumacher okay. har syv, og Fettel har fire. Ja. Så er der ikke andet. Nej, men, men, men det er jo frem til, at der var vel, der var vel egentlig ikke nogen stor tysk kører før Michael Schumacher. Nej, Ralf startede jo først efter. Ja. <laughs> Ralf var hans mange ikke eksisterende verdensmesterskaber. Men nej, der var der har den... Gerhard Berger? Jeg tror også ham fra Østrig. Han... Og han havde ikke noget verdensmesterskab. Nej. Åh nej, med stor kører, sagde du. Ja, okay. Selvfølgelig. Øhm, ja. men, men, men det passer vel også godt, meget, meget godt med, at Schumacher, han har, han har jo nærmest heldt benzin ned i Fettel, altså hvis han har været den gang, så er det jo sådan en som ham, ja. der er blevet set op til Men, der er øh, også relativt mange tyskere. Det, det må man sige, ja og altså bare fordi at vi kun sidder og snakke om Fettel og Schumacher her som verdensmester, så har der jo altså været rigtig rigtig mange andre store tyske kører og er det stadigvæk der er både i det nuværende felt, hvad jeg lige kan komme på der er det både Sutil, Hylkenberg er der flere tysker lige nu? Øh, ud selvfølgelig Fettel, ja øh, det, er også det er der noget. muligvis, ja men øh, tredjepladsen, pladsen det er så Brasilien. Og en fjerde plads Argentina. Men det er French jo. Men ja. Øh, øh, øh, ja. Men øh, Mørsene, jeg synes måske. Øh, jeg lægger nu ud, så kan man selv lige læse lidt nærmere om den. Præcis. Øh, og så synes jeg, at vi skal gå videre til podcastens sidste punkt i dag, og det er jo. Altså, vi kan, jo, det, vi kan jo nærmest ikke komme udenom, det er specielt dagens øh, datotaget betragtning. 1. maj, og vi optager 1. maj, Det er at jo... Ertons tænder død i dag for 20 år siden. Præcis. Det går så, videre ja. til de lige om et præcis. Når man snakker Ertons Hænder i dag, så, øh, så er det med en kæmpe stor respekt. Og det er det, vil jeg nærmest på, at påstå, selvom man aldrig nogensinde så Ertons Hænder køre kørt løb. Fordi der er en helt specielt, jeg ved ikke om man kan kalde det en mystik, men en helt speciel passion omkring, altså Sanders navn, og det er der i høj grad selvfølgelig, fordi, øh, fordi mange ting han gjorde i feltet, men i deltid også, for, for meget af det han, han bidrog med til sporten uden for feltet, han var i den grad en national held, og det findes der mange, rigtig rigtig mange mennesker, som både oplevede og, og mærkede til, fordi de kendte ham privat, som kan fortælle meget mere om, end jeg kan, så det vil jeg ikke gå så meget i dybden med her. I stedet for, så vil jeg, øh, jeg starte med øh, måske en lidt kedelig vinkel, og det er at, øh, ja, kedelig eller, eller positiv, alt efter hvordan man selv fortolker det, men da Ertan han døde i 1994, så var der faktisk dagen for inden en anden Formel 1-kører, der i øh, på den samme bane i kvalifikationen også var død, og det var øh, Roland Ratz, Ratzenberger, øh, som simpelthen var død i kvalifikation, øh, og det havde øh, det havde påvirket sender så meget, at øh, at han faktisk øh, havde overtrådt en hel masse regler og så videre for at komme øh, for at komme Roland øh, i møde så hurtigt som muligt og, og øh, som, som mange i efterfølgende har fortalt, ikke kun i forhold til, til den her katastrofale udlykke, så var sender i den grad en kører, som var emotionelt investeret i sporten, men også i de mennesker omkring ham. Hvilket man også så i hans øh, øh, øh, mange år i slåskamp med, med øh, Alain Prost. Øh, grunden til, at, øh, at jeg også tager Roland Ratzen. Ratsenbærker med i den her nyhed, På, ja, altså ud over, at han selvfølgelig også skal nævnes, fordi at, at han som sagt døde dagen forinde. Det er, at man, øh, jeg ved ikke om det nogensinde, er blevet bekræftet, men da Ertan Senner var forlykket, øh, fandt man et flag i hans bil, et flag i hans bil, som han, han faktisk havde tænkt sig og øh, og flamede løbet og det var til ære for Ratzenberg, det desværre døde han selv inden, hvilket jeg synes både var en ekstrem smuk øh, gestus men også en, en, en nærmest uhyggelig, øh, hvad kan man sige, øh, hvad er ordet, jeg leder efter, jeg? nærmest en, en sørgelig, nu hyggelig sørgelig lille detalje oven på en, på en historie, som, som i forvejen er øh, så, så kedelig for sprog. Men det ligger så, altså det, det, det, det blev jo næsten sådan en selvopfyldende profeti, ikke? Altså jo. han tager han, han fladet med, og, og er tydeligvis berørt af det, altså alle omkring, altså, der var jo også snak om, at man skulle aflyse løbet. Ja, lige præcis. Æh, men det blev gennemført alligevel, og, og ja, det var, det var en tragisk ting, øhm, Ja, og, øh, og der er meget mere til den historie øhm, Jeg prøver lige øh, Jeg prøver lige her Fordi øh, der var nemlig Den her snak om At Senna, nu kan jeg selvfølgelig ikke finde det Men der har været rigtig meget snak om At man har givet Ratzenberger For lidt fokus øh, i forhold til Ertan Sennas øh, død Altså det, hele Ratzenbergs Dødsfald Er jo blevet overskygget totalt af det. Men, men i dag har de jo har det jo været ude og, og, øh, og hylde dem begge to. Mm. Øh. Ja, og så, så vil jeg sige, øh, hvis, hvis Sende har stjålet opmærksomheden, så har det på ingen måde været. Det, det kan, kan man sige. selv, der det det det selv og det, præcis. Det, det, det, det, det er det. Er det er nok en nation, altså den brasilianske nation, og den måde det sker på, og, og så også, at han var, den han var. Han var jo i verden og han var en mediemand. Ikke? Altså om han ville det eller ej, så, så var det jo. Så, så var han jo, han var jo en, en folkehjælp på ja. mange måder. Altså han var hadet og elsket, ikke? Han var så en, der delte valgene. Ja, altså jeg har lige en lille historie her. Det var at det var den, jeg ledte efter før. At det var, at øhm, sende var rigtig gode øh, venner med den daværende Medical Chief, altså overlægen i, øh, i hele øh, Formel 1-feltet. Han hed Seth Watkins. De var rigtig, rigtig gode venner. Og da Sid Watkins, han, han så, hvor, hvor, hvor slået ud æh, Senna var over det her, der var sket med, med hans kollega, så foreslog han faktisk på stedet samme dag, at Senna han kvittet for om lidt sporten, og de begge to turde fiske sammen, fordi det var, det var noget af det, de nød, nød at, at gøre i deres, i deres fritid. Uh, Senna responderede så med at, at det kunne han simpelthen ikke fordi hans liv var på det tidspunkt uh, racing og det har nok også været formoder jeg ikke gætter jeg, jeg har jo ingen indsigt i det men, men har været et spørgsmål om at det var noget han kunne samle sig om efter det her var sket og uh, om selve uheldet, uh, det skete jo på uh, San Marino Grand Prix og du drog med Edino Ferrari uh, på Imola uh, og det er altså Senna, der, der er på omgang 7 i øh, det, der hedder Tamburello øh, Corner. han crasher med en, øh, med en hastighed på 307 km i timen, og han kører simpelthen direkte af banen. Øh, I det han, øh, han, han kører ind i, i, øh, i siden af banen, der siger man, at øh, telemetrien antyder, at han har prøvet at i to sekunder, hvilket har fået den ned på en hastighed på 233 km i timen. Og hvis man sammenligner det med, med den bremsedistance, som er på bilerne i dag, så er der ikke noget at se til, at, at det har været de, de fælder, hvor man har, har udviklet bilerne helt sindssygt. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen som helst former for fartøj i dag, der vil kunne stoppe for 307 km i timen til 0 på to sekunder og stadig gøre det på en måde, hvor, hvor, hvor det ikke vil gå lige så meget ud over køren, men, men heldigvis er det, er det noget, der er blevet arbejdet på. Øh, med til hele den her historik øh, hørte også, at øh, den bil, han på det tidspunkt øh, kørte i, det var selvfølgelig øh, på tragisk vis. Det var en Williams, og det var det, der en Williams øh, FW16. Øh, og det var altså en bil, som, øh, som, som godt nok havde tendens til fra tid til anden at køre stærkt, men også en bil, som både Sena og resten af holdet godt vist ikke var særlig godt kørende. Der var løbende problemer med den. Øh, og der har så været i efterfølgende en hel masse historie om, at, øh, at det var øh, til dels på grund af, at det var en bil, der over flere generationer var udviklet øh, som en, en, en overarbejdning af, af det, der hedder øh, Frank Williams, eller FW14B, øh, som var den bil, der i sin tid var blevet designet til Nigel Mansell. Mm. Og så kan man så sidde og sige, men det er jo ikke bare, fordi de tager den samme bil, og det er det helt ikke, men bemærkelsevis, Bemærkelsesvist er det, at bilen, som Sender dengang kørte i, var designet af Adrian Newey, altså manden, som i dag arbejder for Red Bull og har sikret dem, eller har været med til at sikre dem en masse verdensmesterskaber, og som stadig har den her mentalitet med, jeg har en god grundidé i en bil. Det er det, jeg bliver ved med at udvikle videre på, udvikle videre på, udvikle videre på. Og det er der sikkert ganske mange af dem at gøre, men det var altså også det, man gjorde dengang. Øh, og der går mange rygter om, eller der er mange historier om, at det måske var derfor, der var så mange problemer med bilen, fordi den ikke var bunden, fra bunden af, hvor den blev nødvendig til at tage Desværre, øh, eller måske heldigvis, kan man så sige, at bilens øh, mangler havde ikke nødvendigvis noget med uheldet at gøre, at det viste sig senere, at det var en defekt. Øh, og uden at du, der nu skal gå øh, mange flere detaljer i det, øh, at du havde en udtalelse omkring... Øh, 16, at uh, to be honest we made a bloody awful cock up the rear end grip problem was a purely setup problem and we will learn about springs and dampers all over again after the on an active suspension for two years mm -hmm. altså han siger han indrømmer selv at bilen ikke var særlig godt kørende. det sidste jeg vil afru øh, afrunde med det er øh, det øh, der resulterede i uhøllet eller man mener resulterede i uhøllet det var at der var en fejl i retstammen og retstammen altså ikke reagerede det vil sige han kunne ikke styre bilen kort og godt. Øhm, og det, den her sag med Sena selvfølgelig på grund af, af en stor popularitet, øh, betød faktisk, at der i mange, mange, mange, mange år efterfølgende kørte den retssag for at sætte skyld på en eller anden. I øh, 2007, der kommer der øh, endelig en, øh, en, en lukning på den her sag. Den bliver afgjort i, i domstolen øh, den 13. april 2007. Og der står it has been determined, that the accident was caused by steering column failure. The failure was caused by badly Design and badly Executed modifications. And the responsibility of this falls on Patrick Head. Altså. Øh, det er Patrick Head, der direkte bliver udpeget som er øh, helt skylden i den her udlyde. Skate goat. goat. lige præcis. Yeah. Altså en. Øh, hvad hedder sådan noget på dansk? Ja. Øh, der skal passe fingre af nogen, det er ham, der for skylden osv. Og Patrick Head. Altså en mand, der er sidestillet med Williams, øh, og har været det lige siden Williams begyndte at have kæmpe stor succes, og det har helt sikkert slået ham fuldstændig ud. Han får ikke nogen straf, øh, fordi at den her afgørelse kom 13 år efter ulykken, og i Italien, hvor, hvor den her domstol øh, lavede dommen, der, der udløber den slags øh, varighed for, for den slags sag, altså at, at kunne fordi give en 2007, straf. Det i 2007, eller hvad, den kom? ja. Men i Italien, der, der hedder det sig, at efter syv år og seks måneder, der kan man ikke længere uddele straf på baggrund af sådan noget. Og, og det er så, ved det er. Jeg tror ikke på, at Patrick Head har haft mere. Altså, det er jo ikke ham, der har stået og formet ret stammende bilen, eller nødvendigvis ham, der har haft den eneste designfinger med på, på hele designet af den. Så du siger skæbekort. Jeg kan ikke lige komme på, hvad det danske ord er. Men der er en, der har skulle haft, haft, der er en, der har have skylden, og det blev så Patrick Hedt i den her moment. man skulle placere et ansvar ja lige præcis øhm, nu er det ikke meningen at vores podcast skal være vildt sørgelig og så videre, og, øh, som du rigtig nok sagde inden vi gik i gang i dag, så, øh, så har den vision man har fået af, af, af Tancenter, den har aldrig nogensinde handlet om øh, om, øh, om sørmodighed eller ulykke eller noget, den har mere handlet om at nyde liv. og så videre, så øh, jeg vil bare sige at hvis øh, man vil huske at den sender på en god måde. Så den McLaren-film, jeg har lagt op på vores hjemmeside, eller på vores Facebook, øh, den øh, den er så sine for hvad det var. Øh, det er hans berømte øh, omgang på Monte Carlo, mm. hvor han selv siger, at han kommer aldrig til at køre på den måde. Han har aldrig været så meget et med en maskine men det, det er bare en god fortælling. Det er ham selv, der speaker på den. Det er McLaren, der har lavet en, en fin, fin lille film, var tre minutter. Mm. Men den man sidder bare med en god mave så det, det er flot lavet. Det er en god gave. Ja, og så, øh, så vil jeg så også lige sige, jeg synes, in, nu du snakker en, en flot gave og så videre, jeg synes, det er rigtig flot, at i dag, der har de faktisk åbnet banen. For alt og alle, øh, Og det er ikke kun banen selv, som du kan få lov til at løbe rundt på, eller cykle rundt på, eller hvad du nu vil. Det skulle faktisk ikke være normalt, at det er resten af ugen, eller sådan noget men det er altså også, du kan gå direkte ind i pitten og så videre, ved at betale et, et, et beskeden beløb, og det synes jeg er en fantastisk uh, gestus, Altså det er en, en afsigtig lækker racerbane. Der er desværre sket nogle helt tragiske, ufattelige ting på den. Uh, men jeg synes uh, gestusen er rigtig flot, og så skal det selvfølgelig siges, at en del af, af overskuddet går direkte til, uh, til Ertans senders egen fond, uh, som blandt andet i mange år har hjulpet, hjulpet uh, fattige børn i hans hjemland. Det var jo en sag, han kæmpede enormt meget for. Og så som du sagde lige før, du nævnte den her der er jo så også filmen, som er lavet over Aton okay. Dokumentaren, som er lavet over Aton Og selvom jeg personligt synes, den har lidt tendens til at være et, et ekstremt glorificeret syn af øh, alt, hvad han stod for. Jeg synes i hvert fald, at Alan Prost til dels bliver udstillet som en idiot. Men ja, men også, og som, som, som nærmest manipuleret feltet. Og så det kan man så sige om, hvad man vil. Men, men den har stadig nogle fantastiske detaljer. Og om ikke andet, så har den nogle fantastiske sekvenser, hvor man så Hvordan han altså tvang de her biler rundt, specielt senere, hvor, hvor man så en Lotus, som nærmest ikke bestod af meget andet end, jeg tror det var en V10 dengang, et par kæmpe store gummidæk, og så chassis, som knap nok kunne holde det hele sammen, og så tvang han den altså rundt og, og på en måde, som... som på en og samme måde, er afsindigt bemærkelse, altså afsindigt imponerende, når man ser det i dag, men også noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har set. Altså, hvordan de kunne tynge sig til, til at køre Formel 1. Hvordan de kunne nyde at køre Formel 1 dengang i biler, som... som det, det er jo en, en livsstil. Ja, jamen, det er det, men, men altså, det, var, det var jo sæbekassebiler med v Altså Der var jo ingen sikkerhed i dem, ja. Det er fint. Ja, ja. Øhm, men det... Man kan også gå ind og se på hans... Øh, I det, de nok et af de mest YouTube klip øh, sukkerklippet, klippet hvor mm. han øh, vælger at køre en, en McLaren og en Ferrari ban, og så vinder han mesterskabet på det. Ja. det. Det er... Det siger også lidt om, hvem personen var bag. Øh, altså, det var meget... Det, det virker i hvert fald meget, meget over, en over, overlegen måde at køre en bil af på. Det, det, det var jo så altså et trick. Michael Schumacher lærte den del af, kan man sige, ja? Men, øh... nå, nå, nå. <laughs> Men, øh... det er 20 år siden, at, øh, at øh... Er sporten mistede sin... en af sine største personligheder, en af sine bedste gøre nogensinde. Øh... Og det er der vel egentlig ikke så meget mere, vi kan sige til. Nej, Er det hans minde? Lige præcis. Vi vil være med øh... ved slutten. På den ja. her podcast øh, Næste uge Martin Knap så meget af som i, i den her podcast øh, Ikke så meget død Nej forhåbentlig ikke Optakt til næste løb Præcis Som er EU ja, Det er jo europæisk Grand Prix der er for gang skyld Ja nu begynder det jo at blive spændende ja, fordi... Vi kommer tættere på spag Du bliver oh, gladere oh, ja. det. Oh. Øh, Men også, også øh, Ved at tage med nu har holdet haft en længere pause. Vi rykker tættere på øh, deres hjemmebase, og mange af dem, de fleste af dem, vil egentlig har, har hjemmebase i, øh, i England. Og det betyder altså, at, øh, at det her det bliver et af de løb, hvor de fleste hold kommer med virkelig store opgraderinger til deres biler. Og vi kan vel egentlig godt sige, at øh, vi forventer sådan en del af specielt McLaren. Ja, øh, altså udover den næste bane jo ikke er en, man behøver at køre med fuld motorkraft på ifølge Renault. Opel Så, øh... Vectra, her kommer jeg. Så øh, ja. så er det jo dynamik. men men jeg, jeg jeg har det på samme måde som dig. Det er nu det er nu vi ser om de andre har noget i posen. Ja. Øh, det, det er det er det, det skal ske inden for de næste to løb, hvis der skal ske et eller andet. Ja, altså, ja. Øh, jeg har stadig meget, meget svært at se uh, nogen, der kommer op og tror uh, Mercedes, men, men, men som de sidste par sæsoner har, har vist, hvor det så hedder Red Bull, i stedet for at så et et, et et løb, nødvendigvis heller ikke at handle om førstepladsen, det er lidt sørgeligt at sige. Men det kan altså også være spændende at se Formel ikke gang imellem, for at se, hvem der ellers kan røre sig. Men hvem ved, det kan være, at der er nogen, der kommer med en Transformers-lign opgradering næste gang, som, som udover at kunne forvandle en formel til en kamprobot, der også gør, at den lige pludselig kan køre syv sekunder hurtigt. Det kan være Katerham kommer med noget helt specielt i ærmen. Det kan være Katerham. Det vil da være overraskende. Flere vinger, mindre uh, mindre uh, lever Lige præcis. Men uh, det er alt sammen til næste uge. Uh, indtil da... Så... Gå ind på vores uh, Facebook-side og sig hej. Uh, Ja. Øh, vi kommer jo i, efter, eller i næste uges podcast, kommer vi jo med vores forudsigelse på, hvordan øh, løbet kommer til at blive. Det kunne da være rart, at inden der I kommer med lidt af jeres forventninger til det, så kan det være, at vi kan tage dem med i programmet. Ja, altså igen, øh, vi har jo øh, et par gange lagt op, hvad, hvad, hvordan, hvordan vi regnede med, at top 5 kommer til at se ud, øh, både i en konfektion, men også efter løbet osv., vi vil meget gerne høre fra jer Så tager vi med i podcasten Og så kan vi jo sidde og debattere Det er jo flere gange vist sig, At vi overhovedet ikke har haft ret Så måske kan I gøre det bedre end os Ja yeah. Øhm, ja, altså, men det er jo fordi At jeg konsekvent vælger at lade være med at sige Mercedes på 1. anden 2. Pladsen. Men hvis jeg begynder på det, så kan det være, at jeg rammer rigtig hver gang for nu Du nu, kunne jeg... også bare uh, fra nu af stille en top 5 Der hedder Jacques Villeneuve Ja, ja, men så vil jeg med garanti ikke vinde Nej, øhm, nej, nej. Men, men med ja, de ord altså, uger... Og så synes jeg lige, at jeg vil at jeg sidder jo igen og drikker faktisk Condi, og det er der en grund til ja, det er hver gang jeg taber Så giver det Faxe faktisk... Condi ja. mm, Prøv her. Og for dem af jer, der ikke har lagt mærke til det, så grund til, at I kan høre uh, Thomas' skulpen Det er jo, fordi vi har fået ny mikrofon. Det ja, håber vi er rigtig meget, I kan siger. høre. Uh, tidligere har det været en, uh, et headset med en mikrofon, der har ligget på et bord. Så ja, er det, altså, det det. går helt amok der, Martin. Vi sådan. bliver helt vilde. Uh, nej, og, og til det, så har vi altså også... Nu, nu, nu skulle den være der. Nu tror jeg endelig, jeg har fundet et sted, som er rigtig glad for vores podcast, og som har høje hastigheder, og I kan streame og I kan downloade, uden at skulle sidde og vente en halv og en hel time. Og så er det altså muligt både at hente vores podcast på uh, iTunes og Android. Og Android, uh, hvis man bruger Stitcher Radio. Uh, og så kommer der måske nogle flere muligheder i fremtiden. Det vil jeg ikke lige sige noget om. Uh, jeg ligger denne her gang med lidt held også en streaming ud eller en stream ud direkte på Facebook og så behøver man ikke længere at downloade den så kan man bare høre den direkte fra sin browser. Det kigger vi på. Der skal altid der skulle være væsentligt mere styr på det hele fra nu af. så spred ordet og kom ind og deltag i Facebook gruppen. Yes. Og ellers så kan jeg altid fange Thomas på Twitter. Åh, det skulle have med. Det er da dejligt. Det er Thomas Blikker T ISHU. i Du siger det altid, som om du er at øh, være på vej mod en depression, når du skal nævne din Twitter. Jamen, det er fordi, at den... Den, den er døde? Den, den, den, nej, den bliver ikke ramt. Ram nu for fanden. <laughs> nej, og det er okay. Um, Ellers ser vi rigtig gerne på Facebook. Ja, det er... Uh, det er der, det får The place to be. Og øh, Martin, så synes jeg snart, at vi skal få gjort alvor i det der, vi har lovet så mange gange med, at vi skal have et billede op af det fantastiske studie. Ja, som jo er et, et studie. Altså, nu er det jo værd, og nu har vi jo en mikrofon. Det bliver, det bliver federe og federe. Nej, jeg vil gerne rydde op inden, at Vi sidder i, uh, i våddragter og løbesko. Det er dejligt. eller vi har dem ikke på, men det... Det er også der hvor der er så fantastisk en akustik. Ja, ja, det... Altså, neopræen er jo noget af det. <laughs> <Just>. <laughs> så, men med de ord, så er mit navn er endnu en gang Marci Nisvold. Og mit navn er Thomas Bløkfeldt. Og vi glæder os til at komme med vores podcast, kom... Nummer 9, ja Om nu. Og det op. godt derude. Og god weekend. Hej!